Тому рецепт крему подаю тільки тепер. Отже, 600 грамів сметани, а я беру цілий літр, склянка цукру, лимонна шкірка або лимонна кислота. І крем готовий. Скажу по секрету, що сметану, якщо вона магазинна, а не домашня, я виливаю на друшляк, застелений марлею і відстоюю кілька годин, щоб для крему лишилося саме густе. Помадка, будь ласка, три ложки какао, три столові ложки цукру, п'ятдесят грамів масла, десять столових ложок молока, закип'ятити, полити торт зверху гарячим. Згадуйте мене незлим тихим словом за цю кучеряву смакоту, і хай мені в тумиті кнеться, туди мені й дорога, кажуть гуцули. А вашим тілом у тумить, як я розумію, бігатимуть мурашки задоволення і нетерпіння. Оті радісні посланники бажання і втіхи. Не дивуйтеся і не намагайтеся позбутися їх. Мурашина орава, що з таким завзяттям тепер атакує вас. Не що інше, як пікантна приправа, і останній акорд до ще одного рукотворного дива Торта Мурашник. Мурашник це рух на перехресті велелюдного мегаполіса вашої безмежної душі, розіп'ятої нині між його скупих двозначних слів і щедрих двозначностей вашого столу. Отже. Якщо ваша лінькуватість у процесі підготовки цього рандеву не досягла апогею, то ви, я впевнена, відважилися на цей кулінарний подвиг – торт-мурашник. Тим паче, що він не потребує великих зусиль. Усього лише двоє яєць, пачка маргарину, дві-чотири столові ложки цукру і стільки ж сметани чи молока – Півчайної ложки солі, півчайної ложки соди, погашеної оцтом, винілін чи цедра лимона, розрихлювач, мука, три-чотири склянки. Нагадую, тісто для цього торта має бути крутим, як ваш крутелик, що крутить серце, неначе шашлик на шампурі. Так що воно може забрати трохи більше борошна. Тісто добре охолодіть і тріть на грубій терці. Викладіть на змащений маслом пергамент і спечіть у розігрітій духовці на середньому вогні. Коли воно охолоне, розломіть на шматочки. А далі починається справжня митушня справжнього мурашника. Адже розламані шматочки тіста – розмочений і настояний мак, дрібно посічені грецькі горіхи, ізюми, вишні, зварення треба перемішати із вершковим масляним кремом. Кожен інгредієнт окремо. Горіхів, ізюму, маку і вишень беріть не більше однієї склянки. Ви пам'ятаєте, як робити крем? Ну, що тут пам'ятати... Згадайте пропорції вершкового масляного крему. Раз чхнути, навіть на похмілля. Однакова кількість сметани, цукру і вершкового масла по 300 грамів і ванільний цукор до смаку. Усе це солодке добро акуратно викласти гіркою на таріль, посипати маком, горіхами і натертим шоколадом. Коли ви у двох нарешті Скуштуєте такого мурашника? Передбачаю, що недокучлива мурашина-орава бажанній пристрасті, що відволікала ваші думки увесь вечір, ще дужче накинеться на ваше ніжне і голодне тіло. Що ж, мурашки пристрасті – це перша ознака здорового тіла і духу людини. Тож будьте завжди здоровими. Ви думаєте, Оце і все для сьогоднішньої вашої презентації. Не сподівайтеся, що так легко відбудеться. Мусить же бути ще щось пікантне.